معن الرحیم مکان او کوه دا غځینل کنا زه د واقعي کې دود دي نو رحم الله او تقعو زیادت فی المتن کما تقعو فی السند زیادت په متن کې مرাজি لکه پسند کې راضي او سنت تاسو په جندلې اگر رجال او تويچي حديث روایت کوي او متن دي ته وي ما انتها ال اسناد اما في المتن فتكونوا کلمت او جمله هر چی زیادت په متن کې لري نو دا کله په یو می او کله په غوند جملي وي وعمل اسناد هر چی زیادت په اسناد کې فتكون برفع موقوف اې یو حدیث موقوف ده نو بعضی زیراونو کې زیادت راغلي چې دا مرفو ده او وصلي مرسلن یا حدیث مرسل خطات موصول جوړ کو صحیح دي جوړ کو بای حکم فی تا پا متن کی زیادت فل متن دغه متن کې چې کم زیادت راغله د دي شرعن او د دی پیشطلاکه سو حکم دی هم زیادت فل متن نه اختلاف العلماء فی حکمها علی اقوال هر چی زیادت په متن د حدیث کې دی اختلاف د علماء او ده حکم دی اقوالو فمنهم من قبلها مطلقا بعض وی مطلقا زیادت قبول لے و منهم مر من ردها مطلقا اسو کوئی مطلقا مردود دے و منهم او زنی د دین منا رسو دی رد زیادت من راوی الحديث الذي راتکړه دې زیادت دراوید حدیثا غن رواهو اولا چې اول روایت کړو بغیر زیادت بغیر د زیادت نه وقبلها من غیره بیا غدا قبول کی د غیر د نه پوښت په خبر باندې اول وَيْمِنْهُمَّا الرَّدَّ زِّيَادَةَ مِنْ رَاوِ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ اولاً بِغِیرِ زِّيَادَةِ اولی بغیر زیادت کرو وَقَبِلَهَا مِنْ غِيْرِهِ وَقَبِلَهَا من غِيْرِهِ او قَبُلْ کَرِوَ دِيلَ رَادَ دَنَ نُورْ شَعَ یا وَقَبِلَهَا اوشی زیادت سرع نکل نو قبول کړي د زیادت د غیر ددنه وقت قسمه ابن الصلاح وې تقسیم کړي د ابن الصلاح زیادت به حسب قبولها په ته بار د قبل دو رد دي الى ثلاثه اقسام دي قسموتا وهو تقسيم حسن او دایو خپل تقسیم دي ووافقوا عليه ان وويو او دس رب دی تقسیم کی امام نووی وغیره نور دی فن احل اغیی موافقت کرده و هاده تقسیمو هوا اغدا ده زیادت لیس فیها منافات لما والسقات و ایداسی زیادت چی نشتا پدی کی منافات لما رواه السقات آغا چی سقاو راویانوی روایت کرے اویل اوسق د زیادت مضبوطور دا سی زیادت دی چی دا سقاو دا اوسق راویانو سره منافات نشتا فا هادیه حکمها القبول دا سی زیادت حکم سې دا به قبول ولشي ځکه هغه کحدیث تفرد بر روایت جملتي من السقات کوئی دا داسه لیکي حدیث ده چې متفرد وی پر روایت جمله دې یو ثقه سکت د سقاتونه دین دې زیاده منافیت لماره والسقات ولو سق دا سی زیادت دی چی سقاو اوسق راویانو در روایاتنا منافیلے فہاذی ہی حکمها الرد دلی حکم رد دی کما سبق فی الشاز شاز کی تیر شرکن ہے چی سقا دا و مخالفت کی دیتا سوئی دیتا شاز زیادت فیها نوع منافات لی ما رواه السقا اول یو زیادت داسې ده چې پدې کې یو نو عده منافات د دا داغه روایت ثقات او یا وسکو کړي وطن حشرو هذه المنافات فی امرین انحصار د دې منافات په دوو امرینو کې دا تقید مطلق ای د مطلق تقید په کرازیا او تخشیش د عام نه وهذا التقسيم ساقط عن حكمه ابن الصلاح ايه د دې تقسيم د حکم نا ابن صلاح ساکت وکاله انو ان نووي رحمه مولا والصحي قبول هذه الاخير اقوي شذا اخيرن قول بم قبلوا لهشي ا دغه مثالونه بدر تبیعه ذکر کړي یا بھائی وګور دلته فی الحدیث زیاده نو شق زیاده نو دا خبرې چې یاد یې ګور قواعد چې مستحزر وی نو د حدیث په مقصد سوق پويږي ا کله چې قواعد دې نو لول خلق بیا پکې په خطا کې واقع شي و صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد